Bueno, e, egun hon guztioi, dakizuenez badira hilabete batzuk ziklopolitiko berri bat hasi dela Euskal Herrian, bakera gerturatzea helburu duena. Bide hau gatazkaren partaide garen herriak hasi, eta ia da urtea baino gehiago egindako bidean, traba eta intzinako jarrerekin topo egiten dugu. Bakearen aurkako sabotai hauek harrigarria bada ere, Estatu Espaniar eta Frantzesaren eskutik datoz, Espetxe politika mantenduz, naiz eta Estrasburgoko giza eskubideen tribunalaren gaitzezpena izan, eskubideauen urrak eta aldiro ematen da. Gaur, politika honen erabilpena salatzen dugu, bi preso irundarren kasuan, emeretzi 2006 doktrina, Gabriel Zabala eta Juan Ra Rojoren kasuan. Azken honi, atzo bertan urtez espetxe zigorra luzatu diote. Oroi dezagun doktrina honek zigorrak luzatzen dituela biziartekoak bihurtuz. Honen aurrean herrirak hiru dehialdi plazaratu nahi ditu. Lehenik, Estatu Espainirraari deitzen diogu, Europaren reklamazioen aurrean gorrarena egin ez dezan. Eskubide urraketekin amaitu dezan eta gure gizartearen gehiengoari kaso egin dezaion eta salbuespen neuria hauek desagerterasteko pausuak eman ditzan. Bigarren, irungo udaletxea eta erakundeak deitzen ditugu pausuak eman ditzaten, aurreko maiatzaren hogeita marrean onetxitako moziarei kasu eginez. Azkenik, bidasoaldeko herritarrak erritarrak ditugu, abenduaren hogeita sortzian, zabaltza plazan, arratsaldeko zazpiter dietan, eman godiren mobilizazioekin bat egitera. Amaitu aurretik, herriraren izenean, gure bestarkadarik beroena elarezi nahi diegu, Preso eta zenidei jasatzen ari diren sufrimenduagatik, 1000 esker.